Саме там навчалася українська міліція і проводились збори. Нелегальне навчання міліції було припинено, а школа міліції в Рівному була закрита. Ця школа міліції продовжує свою нелегальну діяльність у замку Клевані. Захоплені під час закриття школи міліції в Рівному, матеріали безперечно свідчать про те, що ця міліція була задумана як військова організація Бандери. Курси школи міліції відвідували 40 чоловік, які були попереджені про нелегальність їхньої подальшої діяльності. Їм було сказано, що йдеться про боротьбу за визволення України від Німеччини. У разі арешту відмовитися давати будь-які свідчення, у разі зради, причетні до цього будуть знищені організацією. У великому залі учні школи вивчали способи поводження зі зброєю, їх навчали, що незалежну і вільну українську державу можна здобути тільки у відкритому бою із зброєю в руках. Важливо, що згідно з таємним наказом, переданим керівникам школи міліції, трофейна зброя та боєприпаси не були повернуті німецькому вермахту, але були таємно заховані постами міліції, євреї також збирали зброю. Члени міліції отримали як військові, так і політичні інструкції, їх настроювали проти німців, спотворюючи факти. Зокрема казали, що німців чекали як визволителів, а вони виявилися загарбниками. Отже, проти них треба вести боротьбу. Пояснювали, що боротьба буде вестися в тилу німецьких військ. Встановлено, що кожна людина Бандери має один чи кілька псевдонімів. Використавши пароль, вдалося арештувати так званого «Канюку» – псевдонім «Богун». Інструктори школи міліції в Клевені. Фінансування руху бандери йде головним чином з Галичини. Члени руху сприяють організації як сплачуванням певних внесків, так і добуванням продовольства. Крім того, голови кооперативів, як правило, є прихильниками бандери. Серед тих, хто вносить кошти, є і євреї, часто їх змушують давати гроші. На околицях Костопіля – на складах зброї захоплено передано вермахту 600 рушниць, 12 кулеметів, 1200 протигазів, 254 тисячі рушничних патронів, 20 тисяч снарядів, 4 тисячі гранат, 2 тисячі мін, 500 кулеметних дисків та інше військове спорядження. Варто зазначити, що, скориставшись обставинами... Руху Бандери вдалося міцно викоренити на Волині та на Поділлі і завербувати значну кількість людей. Б. Рух Мельника. Начальник поліції безпеки і СД по Україні повідомляє, що після арешту значного числа прибічників Мельника у Києві, активність руху Мельника зовсім не зросла. В. Поліська-Січ Поліська-Січ – це своєрідний загін вільних стрільців під командуванням Тараса Бульби, справжнє прізвище – Боровець. За згодою німецьких властей восени 1941 року Бульба створив спеціальний загін для боротьби з партизанами – радянськими. Хоча цивільне формування було розпущено в листопаді 1941 року, він знову підтильно зібрав загін і вже має в розпорядженні значну кількість штиків. Документ номер 133. Уривок з донесень із окупованих районів Сходу. Номер 10. Берлін. 3 липня 1942 року. Секретно, начальник поліції безпеки ІСД, а ворог і питання репресій – український рух опору. Датовано 16.3.1942 року. Петиція з поштовою початкою Станіслава Галичина – була адресована Гітлеру Українським комітетом визволення України від імені українського народу. На конверті вказаний такий відправник «Україна, УКВУ». Лист підписаний «Український комітет визволення України». «Слава Україні! Україна, 15.3.1942 року».